Så, välkommen hit idag, Kalle Bärstad, till podden ja. Nyfiken på. Och jag är så otroligt nyfiken på dig. Dels för att du har startat TEDx i Stockholm och dels för att du gör Kids Hack Day. Yes, som jag... Ja, och det är så spännande, båda de här två verksamheterna. Ska vi börja med Kids ja. Hack Day? Vad är det för någonting? Kids Hack Day kan man sammanfatta som ett eventformat för tekniktisseldagar mm. för barn. Ehm, Och det här är din uppfinning? Ja, det är ett koncept. att ja. liksom. varumärke, en hemsida, en plattform som ska kunna användas av inte bara vi som grundade det utan även väldigt många andra arrangörer runt om i mm. världen. Va, alltså, vad gör man? beskriva? På, här, på känns... ett Kids så eh, vi brukar alltid använda vi har ju lite olika... Slogans, liksom, ja. för Där vi försöker kommunicera vad, eh, våra värderingar och varför vi tror att det här är viktigt. Men en som jag brukar använda ofta är att barn borde lära sig att programmera och inte bli programmerande. Bra! Eh, så det handlar mycket om att eh, inspirera barn till att bli eh, skapare av teknik snarare mm. än, än bara passiva konsumenter. Och det finns väldigt många fall där de här... För det är ju två väldigt olika saker. Mm. Eh, och eh, om vi pratar skola och så... så ett Kreativt skapande med teknik är ju nästan icke-existerande i den svenska skolan. Och många politiker förväxlar ofta det här med konsumtion av innehåll med hjälp av teknik som till exempel iPads eller datorer. Eh, så bara för att vi ger alla länge, datorer i skolorna så... <hör> betyder inte det alls att, att barn blir bättre på att programmera till exempel. Mm. Och det är, det är en, den trenden vi ser idag är att det är, det är ganska skrämmande att, att det finns så många teknologiska analfabeter i vårt samhälle. Mm. För det är egentligen likställt med att kunna läsa och skriva. Mm. Så att vi har en hel eh, generation som är analfabeter. Vilken generation är det? Ja, jag till exempel. Jag, är, jag, jag kan ju lite programmering, men de flesta av mina kompisar och mina föräldrars generation eh, förstår ju inte någonting om den tekniken som ligger bakom en iPad. Har du lärt dig det nu? Ja, jag har, jag har, läst, jag har läst programmering på mm. universitetet. Mm. Jag kan programmera tillräckligt bra för att kunna prata med en programmerare för att kunna, själv kunna skriva ganska enkel kod. Mm. Men min, min styrka är nog att kommunicera, nätverka och prata med folk och få mm. folk att förstå varför det här är viktigt. När du startade det vad var grundtanken? Och hur kom du på den här idén? Ja, det är en bra fråga. Ja. <laughs> det är ju så här: det är oftast ett missförstånd, tror jag. Det vill, vi vill ju tro. Att alla bra idéer har... Att det var någon sorts eureka moment. Mm. Att man satt där kväll, sent på kvällen och, och så bara tände sig en glödlampa. Mm. Men så är det oftast inte. Utan oftast så har en idé en ganska lång inkubationstid i hjärnan. Liksom. Mm. Så man, man, man gör, man testar... Jag är väldigt bra på att testa nya mm. saker. Och gå på magkänsla. Jag eh, har aldrig, absolut fortfarande inte... Det är svårt att veta varför man gör det man gör. Så, så i början så var det mycket experimenterande. För jag, jag hade någon magkänsla att jag ville göra någonting som var liksom, som kändes djupt meningsfullt. Och försöka lösa något problem i samhället som, som verkligen kändes kritiskt att, mm. att lösa. Eh, och jag har alltid varit väldigt fascinerad av... Eh, av vetenskap och fundera vart vi är på väg som samhälle och fundera på framtiden mm. framtidstrender och så eh, så när jag var utbytesstudent i Madrid och lite smått uttråkad, eh, för det var inte så bra bra kurser och sådär så kollade jag väldigt mycket på TED mm. TED Talks, mm. vilket är då inspirationsföreläsningar på nätet fantastiskt mycket kunskap, fantastiskt koncentrerat ja. liksom i 10-15 minuter E, e, olika tal och jag blev helt högt på det här och, och, och, och blev så här, såg hur snabbt hur, vilken accelererande teknologisk utveckling vi står inför vilket år är det här? 2000, e, 2009 vänta nu 2010 ja. e, 2010 på e, eller hösten 2009 och våren 2010 mm. Så det var, och när man är ute också så får man, då tas man ju ur sin sociala mm. kontext, vilket gör att man att man är mer fri i sitt tänkande, mm. tror jag. Mm. Alla vill, säga, vill ju säga att man är en fritt tänkande individ, men jag tror när man är i socialt social sammanhang och har vänner runt mm. omkring sig som... Då är man i boxen. Ja, man är lite så. <laughs> så det är någonting jag verkligen kan rekommendera att, att kasta sig ut själv någonstans. Där föddes det någon idé i, i Barcelona föddes. var det va? Nej, Madrid. Madrid det mm. just det. Och hur det började snurra i dina tankar på vad du skulle vilja göra. Ja, det började egentligen med mitt, mitt bolag som, som, som har mitt, vad ska man säga holdingbolag som gör alla de här galna projekten mm. heter Sparkling Science. Och det började egentligen som eh, jag, ville, jag höll på och försökte bygga en plattform för att underlätta för forskare att mm. engagera sig i det som man kallar för tredje vilket är att kommunicera det de gör till, eh, till de som finansierar det de mm. gör, nämligen mm. skattebetalarna mm. och allmänheten. Mm. Forskare har ju ett, ett, en plikt liksom att kommunicera det de gör till allmänheten, men det finns, väldigt, det finns bristande verktyg för att göra det på ett engagerande och ro mm. roligt sätt. Så jag Försökte skapa en plattform för att eh, göra det lättare för forskare att hitta rätt journalister och rätt illustratörer och konstnärsmänniskor som kunde mm. kommunicera deras insikter. Mm. till Men det var väldigt det gick inte riktigt. Det var svårt. Det var, jag försökte ändra på ett etablerande system. Ja, liksom. oh. oh, det är lite stort <laughs> Ja, så det gick in i väggen kan man säga. Ja, oh, så det var inte som lampan som tändes och det var inte det stora projektet. Nej. Det var, det var grunden ja. till, det var liksom startprojektet mm. som gjorde att jag mm. hoppade på ett tåg som var svårt att hoppa av. Liksom. Och det är det här Kids. Ja, exakt. Mm. Kids här kom lite senare. det kom När jag, när jag hade, när jag språkade in science hade gått in i väggen lite så här, jag insåg att... Jag brukar också samla mycket på citat mm. och ett citat som jag använder ofta är If you want to change something, don't fight existing reality. Mm att build en new model that makes the existing obsolete. Mm, precis. Och jag försökte ju förändra på systemet. Ja, och det är svårt. Ja, det är jättesvårt. Mm. Så då när jag hade gått in i väggen så befann jag mig lite i limbo, liksom, mm. en transitionsfas. Jag visste inte riktigt vad, vad jag vad, vad ska jag göra nu. Men jag hade skrivit mitt examensarbete om forskningskommunikation och jag hade fortfarande tanken i bakhuvudet att hur kan jag inspirera fler människor och stärka eller empower, liksom, stärka fler människor eh, att ge fler människor verktyg att kunna vara med mm. och förändra eh, och, och skapa vår framtid och, mm. och eh, insåg att ja, men vetenskap är viktigt i grunden för all, allting liksom. fysik i eh, eh, grunden för all all, all elektronik och mm. hela IT-revolutionen it som som vi har sett de senaste decennierna. Men teknik, eh, att kunna använda tekniska verktyg för liksom, tekniskt skapande. Mm. Eh, det är någonting som eh, är fullständigt nödvändigt mm. för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare i framtiden. Så då blev jag på något sätt, kom jag in via. TED, att mitt engagemang i Stockholm som vi kan prata om mer sen. Men det ledde egentligen till att jag träffade människor som höll på med forskningskommunikation fast mer fokuserat mot utbildning och mycket mer hands-on. Och vad gör ni kidshack dig? Vi har ju en liten krummelur på bordet Ja, exakt. Det ser ut som en liten sköldpadda. Det är ju ett litet kretskort som man kan programmera. Så att det kan eh, lysa, röra på sig eller ge från sig olika läten. Ett eh. litet programmerat gosedjur. Ja, ah, det är det vi brukar kalla det ja. för. Vi säger att det är ett programmerbart gosedjur för att eh, gosedjur eh, kan man utveckla en relation till. Mm. Eh, till exempel min mamma, hon, är, hon älskar gosedjur. Hon eh, ger dem namn och hon pratar med dem och så. <laughs> <laughs> Sådana här? Eh, Nej, vanliga gosedjur. Hon har vanliga, ja. ja. Han... Men i men här, det här lilla krattskortet har vi gjort så att det ser ut som en liten varelse. Det är jättefin tycker jag. Så att man kan klappa den på nosen. Och den nosen är då själva chippet som man kan programmera. Sen har den två ögon och en liten mun här. Och så har den ja, en jätteantenn på huvudet. En antenn på huvudet också. Och sen har den ju armar och ben och den är rosa den här. Exakt. Vi um, vill lägga ut en bild på den. Ja, vi får ah. det. Nej, men eh, om man vill, som sagt om, om man har insett att man inte kan förändra ett system mm. då är det bästa kanske att eh, gå och rikta sig till de som inte har formats av ett mm. system än. Vilket är barn. Och de är med på Kids Hack Day. Va, vad är det för barn som kommer till era... Alltså det är mycket... Det finns ju en del barn som har blivit våra... våra mest aktiva ambassadörer nu mm. som är som har ett, en, en väldigt stark inneboende nyfikenhet som de har kunnat eh, såna här, här det här klassiska som man eh, historien om en uppfinnare så tänker mm. man att de allt började med den där leksaken som de plockade isär mm. när de var sju år liksom. En del sådana barn har ju som älskar att plocka isär saker och förstå hur saker fungerar. Men sen finns det också ganska många barn eh, som har som är nyfikna på teknik och vill testa olika saker. Mm. Men som inte, inte kanske har haft eh, tillräckligt stark nyfikenhet för att, för att sitta och göra det hemma. Mm. Eh, men de har uppmuntrande föräldrar och ofta ganska frustrerade föräldrar. Mhm. Mm då? Ja, men det är många föräldrar som skickar sina barn till våra evenemang som är eh, som är frustrerade fr frustrerade av att det inte finns, det finns den här typen av resurser och kompetens mm. i skolan. Vad är det ni kombinerar? Alltså exakt. Eh, man, du menar ah, vad man gör på våra evenemang. Ja. Det, det är ganska brett. Vi kan antingen eh, ofta så har vi har olika stationer mm. som är olika. Äh, har, har olika områden täcker olika områden och har olika svårighetsgrader mm. så att vi kan ha ganska stort äh, äh, åldersspann mm. äh, den, enk den enklaste stationen det är egentligen bara rent mekaniskt bygg med något som ett, en konstruktionsleksak som heter Strawbees mm. som du ser här på här. Ja, arv Strawbees är ungefär som sugrörslego mm. kan man säga. det är en äh, en liten sån här kontaktkopplingsleksak som man kan koppla ihop mm. sugrör och bygga leder och bygga eh, sfärer, pyramider och, mm. och en massa olika paraplyer och, och, och sådär. Och jättestora grejer har ni byggt med Ja, ah, väldigt stora. Mm. Mm. Och det är en, en, en, en leksak som vi började som vi använde redan på det första Kids Act eventet mm. som var i Stockholm i augusti. Um, och sen för att kombinera det här då med elektronik mm. och programmering, mm. så har vi använt verktyg från andra typer av företag. Till exempel ett amerikanskt företag som heter SparkFun Electronics som gör, väldigt, som gör mycket. Det är lite som vad kan man säga Bauhaus mm. fast för elektronik. Mm. Så lite, de, gör tillverkar olika små komponenter som man kan beställa för att bygga sina egna elektroniska projekt som bygger Det här är liksom för att så. uppmuntra kreativitet och programmering och nytänkande och få det in som en naturlig del. Ja. Och inte som att teknik är konstigt. Nej, exakt. Uh -huh. Så alltså, vi utgår ifrån, utgår ifrån de estetiska och praktiska ämnena. Alltså musik, konst. De får ju smycka sina robotar och göra en massa sätt. Det blir väldigt konstigt om man hela vår... vår, vår och skolan är uppbyggd på ett sätt där man eh, vad heter det inte något fint ord kompartiment eller kompartmentellt man delar upp kunskap. Aha, i, eh, i, eh, I små fack. Just. Ja, just det. Och då om man gör det så kan man jätte jättelätt att göra programmering till ett supertråkigt ämne. Mm. Eh, för att om man ska säga att nu ska vi lära oss att programmera och så ska man, gör man bara programmeringsövningar utan att utgå ifrån vad man kan göra med den här kunskapen. Det blir inget praktiskt. Nej, Det blir exakt. bara tekniskt. Och med programmering så är det väldigt lätt att göra det praktiskt. Vissa andra ämnen kan ju vara lite för abstrakta. Det, kan vara, det är en större utmaning kanske att göra matte praktiskt mm. än att göra programmering praktiskt. Men alla jag blir ämnen... jätteinspirerad när jag pratar med det. Jag, tänkte, <laughs> jag måste ha en programmeringsutbildning. <laughs> Men alla ämnen som går att göra är ganska praktiska. Uh -huh måste man Så är det väldigt viktigt att man börjar med det praktiska. Och inte, inte börja med det teoretiska. Mm. Så det gör vi mycket så här. Men, för det är det enda sättet att göra det relevant för barnen. Barnen vill inte lära sig att programmera. De vill lära sig att bygga en robot som mm. kan röra på sig eller blinka. Och, och, så. och så måste de kunna programmera för att mm. kunna göra det. Så då är det bara en naturlig liksom, steg i Och Kids Hack Day, det finns ju över hela världen idag. Ja. I stort sett som olika event. Så hur många event skapar ni per år, vet du det? Vi har, haft, vi har ju inte funnits så länge. Nej. Vi hade första eventet 31 augusti 2000, mm. förra året. Mm. Och då har ni gjort i flera olika länder. Ja, vi har haft i 12 olika länder. Ja. Vilka länder är det? Kan du ge några exempel? Bakom? Ja, vi har haft två event i Marokko. En liten stad som heter Tarfaya som har södra Marokko mm. där det finns kameler och internet. Ja, det är <laughs> och så bra. Finns det... Bra kombo. <laughs> så finns det en, en, en, en person där som är ja, men han är lite som jag. Han, han har lite resurser, han kan göra mycket... Liksom, han behöver inte tänka hela tiden på att betala yran och så. Mm. Eh, och han har startat ett, ett hackerspace vilket mm. är då ett samlingsnamn för kreativ skaparstudio mm. där man kan komma och, sk och skapa eh, saker och uppfinna saker med elektronik och programmering och, och eh, liksom hantverk mm. och så. Eh, och den här, det här stället heter Sahara Labs. Så det var faktiskt det första eventet efter Stockholm-eventet. Mm. Och sen? Eh, och sen så efter det så var det ett event i Bogota. Eh, på ett ställe som heter Bogohack som är ett 3D-printing-lab i Bogota. Mm. Eh, sen så var det ett event i eh, Nottingham på en eh, vetenskapsfestival där. Eh, och sen ett event i sydney sen i Kampala i Uganda på mm. ett, ett konst eh, på universitetet, eh, på universitet eh, Chamburg University mm. eh, och sen se till. Du var ett, också ett, var... i var du Litauen när vi var, var det där? Ja ah, ja ah, exakt. Sen hade vi ett event i Vilnius i ja, Litauen ja. eh, och sen ett event i Amsterdam och sen det senaste eventet vi hade var i Moskva och sen har vi efter ett, ett i New York också. Hur har ni connectat? Hur har ni hittat varandra? Det är genom TEDx. Det är också. genom TEDx. Så de, över hälften av alla Kids arrangörer är också TEDx-arrangörer. Mm. Vilken Så. spridningskraft det är. Ja, verkligen. Det är ju ett global, det är en global familj liksom, mm. som jag fick eh, möjligheten att vara del av. Jag blev inbjuden 2012 och åkte på en konferens för TEDx-arrangörer som arrangerades i då i Katar. Mm. Är det din idé? Det ja. ja. Och den har spridit så här på bara två år? Nej, inte ens, inte ens ett år. Det är helt otroligt. Ja, för Det är så, så det, är, det blir så när man har... Eh, den är uppbyggd ovanpå TEDx-nätverket. Mm. Mm. Så dels har det tedx mm. vilket gör att det, det, det går sprid. väldigt snabbt att bygga upp förtroende mm. Mm. mellan människor. Jag, är, jag kan ju säga att nästan alla där är som också har blivit kidshacktagarrangörer har jag träffat personen How about uh, Hack Day for Grown Ups? Kids. Ja det är, det är ett koncept som vi faktiskt har börjat <laughs> ja. tänka utveckla för att uh, vuxna, vuxna alla, alla föräldrar blir ju såhär fruktansvärt sjuken. Ja. De, de vill ju inte gå därifrån och på vissa event har vi haft föräldrar jag kommer ihåg det gärna inte vi hade i Sydney, då var det en pappa som stannade kvar och Vi, vi vill, skulle ha gjort vi... det här på engelska egentligen Ja, vi kan göra en till på... Ja. Men, äh, jag vet inte om du äh, brukar ha dina på Jo, då, jag har gjort det också. Ja. Ja. men det, Vi tar bort det där sen, men ja. det ska vi göra. Ja. Men föräldrar vill stanna kvar. Eh, exakt. Eh, De vill inte gå därifrån. Nej. <laughs> eh, så vi, vi, har, vi har börjat ta fram ett format som vi, vad vi kallar då, Kids Hack Day och sen eh, For Adults. Ja. Och, då, och, och det syftet med det är lite grann att eh, varumärket Kids Hack tar ju ner det gör det ganska det gör det, man blir inte liksom så bortskrämd och sådär. Mm. Och för att återgå till eh, du frågade mig förut hur allting startade ja. så började jag ganska långt bak mm. i tiden. Eh, men jag, jag, jag, jag knöt inte ihop säcken Nej, helt. Nej, vi kan göra det nu. Ja. <laughs> för att när jag sen började inse att jag, det var utbildning och teknik mm. inom utbildning som jag ville fokusera på mm. så gjorde jag en del, en del workshops på, på skolor, Maria-skolan och Bittra telefonplan mm. Och de workshopsen kallade jag för Hackerspace in a Box. Och det var egentligen en symbolik med en svart låda som man kunde transformera till ett musikinstrument eller vad man nu vill göra med hjälp av ett antal komponenter och lite strömförande färg och så. Och det var en väldigt djup metafor som jag hade var väldigt, jag tycker om att så här komma på koncept och metaforen där var att, att man skulle öppna den svarta lådan som tekniken förut har mm. varit. Liksom. En iPhone är ju en svart låda, man ser ju, förstår ju ingenting bak, vad som ligger bakom den. Men det ledde sen till att jag ...gick på ett event... ...för ett, lite drygt ett år sedan... Mm. ...som hette Art Hack Day. Och Art Hack Day var... ...på Bonniers konsthallar... ...så det var en... ...ett event som hade... ...som beskrev sig själv som... ...for artists whose medium is tech... ...and for hackers whose medium is art. Mm. Vilket innebar att det var... ...programmerare elektronikmänniskor och konstnärer som samlades och under 48 timmar så skulle man skapa i olika grupper interaktiv, en interaktiv mm. konstinstallation. Och sen på söndag kväll så var det vanuitage och så kom det en massa människor och tittade på alla de här konstprojekten. Mm. Och då var jag med och gjorde ett konstprojekt mm. vilket också var en svart låda, en stor svart låda mm. med ett blinkande frågetecken på och så en massa pilar som pekade mot den här mm. lådan. Eh, och så var det två stora ögon på den, på den här lådan. Hur så. många var ni som skapade den? Eh, det var jag och eh, jag och en eh, tjej mm. som jag hade gjort, eh, som heter Hanna Lövskist, mm. som jag hade gjort de här eh, teknik med. Mm. Men då. Eh, men det, det var det, det projektet. Det var ett konstprojekt mm. som hette Why so Curious. Eh, being Curious about Curiosity mm. så det handlade egentligen om att få folk att tänka. Var, varför människor som liksom är nyfikna? Mm. Om man ställer en svart låda på ett golv med en frågetecken på liksom, så kommer all, oavsett etnisk, kulturell eller nationell bakgrund så kommer du alla vilja bara gå dit och öppna den lådan. Mm. <laughs> mm. Om vi får en halv sanning så måste vi ha den nästa, nästa del av. Om vi får en liten del av sanning Har du en aning om hur många som har varit med på era workshops? totalt så är det nog hundratals barn. Det har vi men det här arthacktigt, i alla fall, ja. det, då när jag satt där mm. så tänkte jag så här, men det här är ju. Det här är ju så fantastisk kreativ energi mm. på det här stället. Varför kan det inte, kan, kan liksom inte alla, tänk om alla skolor skulle kunna vara så här. Det var en ganska stor vision för, mm. Men så då satte jag och så tänkte jag, hack dig. det kanske det man kan kalla det för. Och så kollade jag, uh -huh. och då fanns den domänen. Kidshaktigt.com, så då bara köpte jag det. Uh -huh. På det här eller och det här var för? Det var jag, 12 april 2013. Ja. Så det är drygt ett år sedan. Ja. Vad är det som driver dig att göra det här? Det är ju inte pengarna i alla fall, det har jag ju förstått. Nej, pengar är ju bara någonting som jag har fokuserat på på senare tid för att mm. göra det finansiellt hållbart. Liksom. Mm. För att jag har, det har växt så mycket och jag har så många superengagerade och begåvade människor mm. som jag... har jag mig mer och mer stressad för jag inte kan ge någon betala någon Nej, lön det. Nej. Äh, men äh... så nu är det finansiering som det gäller ja, jag, jag vill inte ha någon investerare Nej. <laughs> utan jag försöker att, äh, få det kundfinansierat så mm. att, äh, försöker. nu har vi sålt det här till de tids mm. äh, och vi äh, ska hålla på i dialog med universitet också mm. Och försöker sälja ett startpaket mm. till ett antal olika science centers. Mm. Om vi kan få betalt upfront mm. så kan vi producera en första testserie utan, utan någon investering. Om jag skulle gå på för Addas, vad skulle jag lära mig för någonting? Jag, är ju, alltså, jag kan inte programmera. Nej, vad det... skulle jag lära mig för något som helt nybörjare? Som nybörjare, ja. alltså vi har ju olika verktyg. Vi har ett annat verktyg som, som är perfekt för de som inte kan någonting ja. alls. Som heter Makey Makey. Mm. Det, då, då kan man eh, koppla ihop med olika objekt som är strömförande. Mm. Som har det vill säga, till exempel frukter eller glasvatten, vatten. Eller, eller, eh, och så kan man styra datorn med de här objekten. Eh, genom att sluta kretsar på olika sätt. Så jag förstår hur det funkar alltså? Nej, äh, make är lärande, lärande komponenten i make mm. Det är möjligtvis att man kan lära sig om vad som leder ström mm. och hur en krets funkar. Mm. En öppen och sluten krets. Mm. Och, och, men framförallt så är det att få ett lite självförtroende. Att koppla ihop lite saker själv och lära sig att det här med elektronik behöver inte vara så himla... Eh, läskigt och, och, och, och svårt mm. och så. Eh, så det handlar mer om att ge, ge människor en, eh, ett praktiskt eh, självförtroende. Mm. Eh, det är en känsla egentligen som man får från det här eventet. Kits active för adults, du kommer inte få någon förmåga, konkret förmåga som du kan applicera direkt eh, Liksom, För möjligen väcker det himla mycket nyfikenhet. Nyfikenhet och att du mår bra. Liksom. Mm. Människor, människor... Vi har sålt hela vår... Hela industri, industrisamhället mm. har tagit ifrån oss... Eh, känslan av att kunna skapa någonting själv. Mm. Om vi konsumerar allting. Om vi är 100% konsumenter, mm. så, eh, så får man ett väldigt lågt liksom, praktiskt självtroende. Och det har ju, det är ju trend, vi har ju sett motreaktioner på det liksom. äntligen hemma och alla de här gör det själv inom, inom bygg och, och och göra saker till hemmet. Det här är egentligen make som det kallas för. Det är som äntligen hemma fast för elektronik och, och kan man säga enkelt. Ja. och det har och, det, och det, det har fått så mycket intresse just för att folk man behöver kunna känna då och då att jag, jag, kan jag kan laga någonting mm. liksom. Jag kan förstå. Jag kan förstå, och om någonting går sönder så skulle jag kanske kunna, jag kanske kan laga det. Jag mm. kanske i alla fall kan försöka och, du eh, vet, plocka isär och försöka se, kan jag, kan jag förstå det här? Hur hänger det här ihop? Hur kan ja. jag sätta tillbaka? det? det är vårt lite slängsamhälle så, det är som man någon dåligt av att slänga saker- mm för man vet innerst inne hur det liksom ohållbart det är för miljön mm. och det blir mycket som slängs för att det mesta som skapas är ju designat för att gå sönder tyvärr ja, precis. det är liksom planned obsolescence. det är så affärsmodellen ser ut om vi tänker oss industrisamhället och mm. det här slit och slänget och man är ganska långt ifrån varandra vad tror du det är för samhälle som är på framväxt? Vi pratar om paradigmskiftet. Ja. Vad, vad ser du att det är för samhälle som kommer? Eller som ja. inte redan är här? Alltså vi kommer ju alltid vara konsumenter inom vissa områden. Mm. För att människan är, är lat och vill ta genvägar. Kan vi, vi vill ju betala för att få genvägar. Mm. Liksom. Men det växer fram en så stark så mer och mer så inser folk hur ohållbart det här slutslängsamhället är mm. så att kan, jag, kan man ge ett företag som kan ge som kan skapa någonting som motverkar det och bygga upp ett community kring en produkt som är till exempel open source så att man lätt har tillgång till alla designfiler så att man kan förstå hur det mm. funkar så tror jag att alla kommer inte bli, liksom, gör det själv inom allting. Men det kommer, um, hela open source-rörelsen inom hårdvara, maker-rörelsen, mm. kommer leda till att du kommer ha betydligt enklare att starta upp lokala, lokal produktion i liten skala mm. och service. Precis som i alla så här, slum, alla vet indien, det, det mm. finns ju hur många mobilapparater som helst, mm. det har vi inte här i Sverige de här apparaterna kan plocka i särna iPhones och bara, ja, fick, och fixa en. Här kastar vi bort det. Här kastar man bort dem. Mm. Och det är f... folk, kan folk slippa det. Mm. Eh, kan det bli lättare att liksom kasta mindre saker och lättare att eh, att, att få saker att hålla längre. Mm. Så kommer ju absolut folk och och vilja väl, välja det alltid. Det ser man ju redan på mat, bostäder. Alltså det mm. finns ju en rörelse som växer, relationer. Jag menar, vi har ju träffats och det är superkul. För mm. vi har ju gemensamma intressen Precis. av att sprida kunskap och dela med oss. Mm. Och då kan vi ju komma över till TEDxStockholm. Hur ja. vi kommer så att vi har startat det här i Sverige. Ja um. Vi är tillbaka i Madrid. Ja, lite så när jag började kolla, titta på TED Talks. Um, när jag kom hem sen, när jag var klar med mitt examsarbete 2011 om forskningskommunikation och höll på med den här Sparkling Science forskningskommunikationsplattformen mm. så jag insåg att, uh, jag att om man ska överhuvudtaget ha någon chans att, att skapa någonting som kan nå ut till. Uh, ...till människor utan att ha någon näringslivserfarenhet. Mm. Liksom. Så måste jag, ha, jag måste ha någon plattform mm. där jag kan träffa människor. Och då blir jag rekommenderad av en kille eh, som driver Tareks tull. Han heter eh, eh, Anders, eh, förlåt, Andreas eh, Sikvist. Mm. Eh, och eh, han... Så var jag på ett tarix och så sa jag, men du borde kanske, du borde kanske, du kan göra ett eget tarix mm. kan man? hur funkar det? Ja, alltså? ah, nej, men du bara går till Tarix.com och så kan du söka licenser för att använda deras varumärke mm. under ett lokalt namn. Så då gjorde jag det. Och då, det första eventet jag gjorde var Tarix-vasastan. Mm. Uh, och det var på ett ställe som heter entreprenörskyrkan. Mm. Det är då ett, ett kontorshotell inuti en kyrka. Och det har ingenting med religion att göra utan det är bara att det är en kyrka som inte har som inte används och då hyrs den ut. Väldigt vacker kyrka. Ganska minimalist ganska så här ortodox så det är inte massa änglar överallt. Det är en lokal snarare. Ja, den är liksom vit och, och så här, jättevacker. Och där hade vi ett Tellex event. och det gjorde att jag kunde åka på den här Tellex Summit i Doha i Qatar. Mm. Och sen när jag kom hem från Tellex Summit så kände då var jag ju så här jättesuper exalterad mm. och bara jättehög på inspiration mm. liksom och, och kände jag hade träffat folk från Tellex Amsterdam och Tellex Berlin som är så här gigantiska Tellex organisationer mm. nästan lika stort som att gå på riktiga Tellex. Mm. Och så kände jag som stopp. Det ju, varför, finns det inte, varför har det inte blivit så i Stockholm Stockholm är ju en, ett väldigt starkt varumärke så du kollar upp det då, det är ju två stycken som har gjort det här i Stockholm innan mig 2009 och 2010 men sen dog det lite ut det, var inte, det blev aldrig liksom någon, någon, någon organisation kring mm. det utan det var liksom mer individer som gjorde event och så mm. sen när de tröttnade så det För försvände men nu, ska du by nu bygger du upp det här. Nu en organisation mm, som, som, ska mm. bli, som är då oberoende av mm. mig. För jag vill att du ska leva kvar. Jag, äh, Vad jag, är det som driver dig? Att göra kids dig. Och de här stora sakerna. Sparkling som gick in i väggen. Och så testa nya grejer. Och <hör> täcka Stockholm. Vad är det för drivkraft du har? Alltså jag gav ju att, äh, Jag har ju tvingats att rota i det här ganska mycket uh -huh. eftersom på något sätt ju mer man <skratt> kommunicerar utåt i en sån här podcast eller om man håller en föreläsning uh -huh. desto viktigare blir det att man själv förstår eller, <skratt> Var kommer det här ifrån? Ja, och det är inte så lätt Jag är jag har en fördel av att jag är väldigt självreflektiv mm. och tycker om och liksom reflekterar över mina beslut och varför jag gör det jag gör och gör så. Ehm, så att... Jag har alltid gjort det. Så jag... Jag, ett, jag har blivit inbjuden att hålla egna TEDx-tal. Så jag har mm. pratat på TEDx Köpenhamn och TEDx Vilnius i Litauen. Mm. TEDx Vilnius var det senaste talet som var, var ganska... Det var liksom 800 personer i publiken. Så. så jag är ganska... Och jag vet jag vad vet folk förväntar sig. Och jag var öppningstalare och så. Mm. Vad pratade du om då? Då pratade jag om Kids men med, med, med också varför jag gör, gör det. Och då försökte jag rota lite där. Men, äh, så insåg jag att mycket av, av det jag gör. Egentligen grundat i att. Äh, när jag var när jag var sju år så gick min mamma bort i cancer. Och jag är ensam barn. Mm. Så då bodde jag, bodde jag själv äh, med min pappa. Mm. Med en sörjande pappa i två år. Och det var precis när jag började skolan också. Ehm, så då blev skolan på något sätt... Väldigt viktig. Att jag började skolan... När det här hände. <hör> och då... Så tog jag skolan väldigt seriöst. Mm. Och, sen, och det har hållit i sig hela... Jag har alltid tagit skolan jätteseriöst. Jag har alltid liksom fått högsta betyg. Och så där. och det beror inte på att jag är... Mycket smartare än annan. Men jag jag har liksom bara... har jag har varit väldigt disciplinerad och väldigt mån om att få bra tyg. Och det är egentligen för att jag samhället, det är liksom den, det svaret man får som barn att ja, man, i trygga Sverige där du inte kan kastas ut på gatan. Liksom, om du ska, det verktyget man kan använda som barn för att skapa sin trygg framtid. Om något skulle hända med min pappa mm. eller så. Man är ju lite utsatt när man bara har en förälder. Mm. Det är, att, det är att vara bra i skolan. Så jag tog skolan jätteseröst. Och sen så insåg jag att det gjorde att jag blir, tappade all min nyfikenhet och tog död på all min kreativitet. Du bara i skol. Ja, fokuserade. bara fokuserade på den externa belöningen, mm. nämligen betyg. Mm. Och tappade all förmåga att bara uppskatta lärandeprocessen mm. bara för att det kanske kan vara kul att lära sig någonting nytt. Jaha, nej men kommer det på provet? Nej, men då behöver vi inte. Mm. Jag tror många känner det kanske igen sig mm. Helt fokuserat på betyget och belöning, prestation. Ja, ja, exakt. Och så är ju industriell ekonomi väldigt mm. mycket så. Vilket är det jag, det jag har läst på universitetet. Det var perfekt att du valde det då. Ja, men då fortsatte liksom den trenden. Aha. Ända till en punkt. Där jag, där jag en kväll i Madrid hittade sex stycken tal mm. som alla var helt fruktansvärt inspirerande och var så här mindblowing. Mm. Inom massa olika områden. Det var en som handlade om att ska, någon forskare som jobbar på att skapa en ny på att kartlägga hela vår hjärna mm. digitalt. Det heter The Human Brain Project. massor sådana som var så, så, så fastnade jag liksom på på Youtube och, och kollade framtidstrender mm. och bara insåg så här, men, Framtiden är ju så sjukt fascinerande. Jag har alltid, också, jag har alltid tyckt om att läsa industriell vetenskap och, och fascinerats av att titta upp i rymden och stjärnor och förundras över universum. Liksom. Jag, har alltid, jag har alltid gjort det. Men jag har liksom inte, ingen, jag, har inte sett, jag har inte sett att det har varit till hit. Jag valde den trygga vägen eftersom jag, var, jag är ensam barn och ensam med pappa och sådär. Eh, min pappa är också jättenörd i vad gäller astronomi och sådär. Eh, men så jag har alltid förundrats över, över universum och, och vart vi är på väg. som liksom, Hur fantastiskt stor framtiden är liksom, och hur mycket som kan hända. Eh, och så satt jag där med min industriella ekonomiutbildning. Liksom, där som var designad åt mig för att jag skulle bli managementkonsult. Liksom. <laughs> och så insåg jag att, men det här går ju inte ihop alls. <laughs> det var ju. Hur, hur kunde jag ha. Ja, hur blev det så här? Ja. Liksom? Jag vill ju absolut inte fastna i ett ekoljul och, och. Och det är inte fel med det. Vissa människor behöver mer, mer trygghet liksom, mm. än andra. Men mm. jag har alltid varit lite galen och så här. Jag, jag behöver egentligen inte. Eh, den här tryggheten... Eh, mot slutet så har jag, har jag... Insett att jag... Att det är, det är inte så viktigt som jag... Tänkte när jag var liten. Med tryggheten? Ja, men alltså finansiell trygghet. Eh, jag har lite sparkapital också. Så jag har, jag har liksom... Jag har en möjlighet att eh, kunna göra... Gav, lite gav, knappa saker. Mm. Utan att alltid... Jag har väldigt låga utgifter. Mm. Eh, så. så att jag... Hade jag, hade jag haft ont i magen varje månad för att vara orolig för att inte kunna betala hyran så hade jag aldrig orkat med liksom, att göra mm. alla de här sakerna. Ehm. Den här kreativiteten då, tänker jag och nyfikenheten i alla fall som det låter, som har fått vila eller varit i skymundan på grund av betygen, skolan ja. och riktigt... Den dök upp där då med TEDx var, eller TED Talks. Ja, var det det exakt. som var bara... Jo, men lite så. Ehm... Och så finns ju all information, all världens information tillgänglig på internet. Så om du är uttråkad student så kan du bara ägna timmar åt att bara... Jag, jag ville bara äta kunskap liksom. Mm. Jag, ville, jag satt bara på TED och kollade TED Talks hela tiden. Har du några så här favorit TED Talks som du verkligen bara skulle vilja rekommendera? Ja, ja, vet ja, jag vet ju fortfarande inte vad TED Talks nej. är. Det är en kille som heter Ron Finley som är, kallar sig själv för en Gorilla Gardener. Okej. Okay. Och han, han är extremt rolig och väldigt inspirerande. Och väldigt icke-konventionell mm. i sitt sätt att prata. Mm. Han pratar om att göra gardening. We all have to be gangster gardeners. <laughs> det är skillnad från de raka av den. Ja, exakt. Och sen är det en tjej som jag tycker... Brenny Brown. Mm. Hon pratar mycket om... Hon har gjort ett, ett tal- som heter The Power of Vulnerability. Mm. Om vikten av att- vara- eh, om du vill få folk på din sida- så det bästa du kan göra- är att öppna upp det. Mm. Liksom. Visa vem du är. Visa vem du är. Så. Eh, och varför du gör det du gör. Eh, finns det att annat? Start with why. Eh, eller jag tror det heter kanske- Why Great Leaders Inspire Action av en kille som heter Simon Sinek mm. eh, och han eh, pratar mycket om att börja med att säga varför du gör det du gör Så kommer... mm. för då pratar du direkt till folks känslor den delen av hjärnan som styr folks känslor och mm. mm. liksom det limbiska systemet yeah. och den delen av hjärnan är också den som styr allt vårt beslutsfattande mm. och sen rationaliserar vi bara det med vår kognitiva del efteråt yeah. Så att om du pratar till känslor och hjärnan, mm. så pratar du direkt till den del av hjärnan som styr beslutsfattandet. Vilket är ganska intressant. Ja, det är jätteintressant. Um, så det är också ett. Men det, är, och sen uh, Henry Markram, The Human Brain Project, där han, uh, var det första tätt jag såg. Uh, där de det är en forskningsgrupp som håller på att kartlägga hela mänskliga hjärnan. Uh, i sitt tal så visar han en modell. De har kommit så långt att de har kartlagt hela syncentret. den del av hjärnan som styr vår syn. Och då visar det sig att allt det vi ser består bara till 5% av direkt input i form av fotoner som träffar vår näthinna. Resten byggs upp av hjärnan själv. Så det är egentligen som att du ser en väldigt lågupplöst bild. Med massa svarta hål och så. Och sen så bara fyller hjärnan i resten. Mm, för den vet. stigeras med alla minnen och allt som finns ja. antagligen. Så det är väldigt... Eh, också Superintressant. Intressant. Hur tänker du om din framtid? Med det du gör. Jag uh, ska bara kolla här. Uh, nej men jag, jag faktiskt... Um... Jag vill kids dig. Det, det är ett så, så brett mm. koncept. Och det, det handlar mycket om att ge barn ett hacker mindset. Det mm. vill säga, du kan, det är okej okay att bara börja göra saker först. Mm. Och sen kan du lära dig under... Alltså för att, istället för att man måste lära sig allt och sen kan man mm. applicera det. är som forskning när man liksom go till när man söker ja. information och så får man se vad man hittar. Exakt. Istället för att tänka att nu ska jag hitta det här och så ska jag bevisa det. Ja, och jag tror att det är en viktig förmåga eh, eftersom världen förändras mm. i den takten gör. Du, vi har inte råd att behöva lära oss allt först och sen göra det utan vi måste bara våga göra mm. saker direkt. Och kör vi fast så måste vi kunna hantera det bara. Hur jag nu? Jag googlar, jag kollar med en kompis. Jag, eh, så att det, det är en drift också. Liksom. Att jag vill kunna ha kvar ett sånt mindset så att jag kan kommunicera överhuvudtaget med om jag, om jag får barn eller barn, liksom, så De kommer ju leva i en helt annan värld. Eh, det är lite skrämmande det här teknikgapet som finns mellan mig och mina föräldrar. Det, kommer, det blir bara större hela tiden. Så eh, så jag vill hålla på med det exakt i resten av mitt liv känner jag. Mm. Och kan jag göra det finansiellt hållbart. Vilket jag lägger störst fokus på nu. Via den här produkten som jag har utvecklat. Så, så är det fantastiskt. Mm. Då, så det, det jag känner. Min känsla nu är att jag kommer jobba med det här resten av mitt liv. Mm. Åka runt över hela världen. och Inspirera barn. Lära ut vardags, alltså praktisk teknik eller vad man ska säga. Ja, och även, det handlar egentligen inte om att alla barn måste lära sig programmering. Alla borde ha en viss förståelse mm. för liksom, programmeringssyntax mm. och, och sådär. Och alla borde ha, lär sig, ha en grundförståelse för programmering. Mm. För att det är, lära, det är ett väldigt bra sätt att lära barn och, och Tänka. Det är logik. Hur tänker man? Mm. Hur, hur kan man om man ställer sig inför ett stort problem mm. i, i, inom programmering, om du har en stor utmaning som du måste lösa med en algoritm, mm. så måste du alltid kunna bryta ner det i massa olika små funktioner och sen göra, göra det liksom i, eh, bryta ner problemet i massa små problem. Och det är en väldigt viktig förmåga att kunna tänka på det sättet. För det är en praktisk problemlösningsförmåga så när man har lärt sig den då blir man ju inte stressad överhuvudtaget för man vet att man kan lösa ett problem. Ja, exactly. Och när det blir en förändring så kommer man kunna hantera den utan att bli hysterisk exactly. eller tappa fotfästet. För förändringarna exactly. går så fort. Ja. Så man behöver verkligen vara förändringsbenägen och ja. mer trygg säkert. Ja. Och, det, och jag tror det som är så paradoxalt att de viktigaste förmågorna som att behålla sin nyfikenhet som är naturlig hos mm. barn och, och behålla sin, sin kreativa förmåga till kreativt uttryck och ha ett kreativt självförtroende vilket många vuxna inte mm. har de känner ju sig det är väldigt få som säger att vågas kan säga att de är kreativa liksom. så de två förmågorna är ju, eh, eh, mer eller mindre eh, tar i skolan död på. Kan man säga. I men, alla fall i mitt fall. Ja, men så tror jag det. När du alltså, flyttade trygghetstänkandet då, att den yttre tryggheten det här med trygghet runt omkring ja. till att tryggheten mer Vad hände med dig då? Som människa? Mm. Jag tror jag blev mycket mer accepterande till att saker inte behöver vara behöver inte finnas ett svar på allting och mer öppen till att umgås med alla möjliga typer av människor för att det ger mig så mycket att få olika perspektiv för att kunna kunna vara kreativ och komma på nya idéer och sådär. så måste man ju har vara bekväm med att umgås med människor som tänker på ett helt annat sätt än du gör. Mm. Och som har andra intressen och, och så. Så det har mm. nog öppnat upp. Öppnat, Om öppnat. vi tänker här i Stockholm bara då. TEDx Stockholm och Stockholm. Vad tror du den stora utmaningen är? När det gäller att sitta fast i lådan. Ja. No, um. Var inside the box och tänka sig utanför. Jag tror ju först att Stockholm verkligen behöver ett tvärvetenskapligt forum. Liksom. Mm. Där folk kan samlas. Där, dit folk kan samlas bara kring sin egna nyfikenhet. Mm. Det är liksom inte ett branschevent som man måste gå på. Liksom. Utan alla som kommer till Stockholm, de kommer ju dit av helt personligt personliga skäl. Mm. Och... Utmaningen tror jag är lite grann att eh, hur, hur kan man. Eh, hur kan man få folk att. Hur kan man liksom att bygga en plattform, ett varumärke som attraherar, som verkligen fångar upp alla delar av samhället, så att. Så att de som kommer till våra events representerar liksom hela Sverige. Det är där vi har det i det här resonemanget. Hur skapar man crossover ja. mellan alltså, olika generationer och målgrupper? Mm. Hur fångar man människors intresse så mm. man vill veta mera mm. tvärvetenskapligt och förstå att det är för mig? Mm. Man mm. måste inte vara utbildad till det eller det. Nej. Det räcker gott med att vara nyfiken ja. och delta. Ja. Hur tänker ni bygga nu då? Eller du? Hur vill du bygga TEDx Stockholm? Alltså vi har ju en idé om att vi vill att det ska kännas lite som en familj där man kan vara med. Som inkluderande. Eh, som öppnar upp för nya idéer. Och som också öppnar upp för eh, medskapande. Liksom. Mm. Att kunna vara med och föreslå talare och föreslå artister. Och, eh, vi har ett ganska. Vi har ett kommunikationsteam som jobbar mycket med att göra lite Instagram tävlingar. Vi kommer kanske lansera en eh, Instagram har ju 15 sekunder video. Mm. Så eventuellt så kommer vi lansera en liten kampanj där man där vi uppmuntrar till att till folk att sprida sin idé på 15 sekunder. Lite sånt så att det verkligen känns inkluderande. För TED, det är ju problemet med TED, vi kan ju vara lite grann att det kan uppfattas som elitistiskt. Det är mycket därför TED, moderorganisationen TED, skapade x programmet mm. För att det skulle för att komplettera mm. den här elitismen som mm. finns kring TED. Så det är lite vår, våra, våra planer. Vi har också, Jag jobbar ju mycket med studenter från Hyper Island för mm. att ta fram sådana här typer av... Eh, koncept som jag man kan eh, mm. använda i sin kommunikation mm. i sociala medier och, och, och vi håller på att ta fram en ny hemsida mm. och sådär. Så det kommer hända mycket i år och jag hoppas att vi kan ta liksom, ett, ett kliv uppåt. Uh, Absolut. Så. Ja, men det, är, det är spännande det är och jag, som sagt, jag, har, jag har inte bränt ut mig själv även om det varit nära några gånger. Mm. Men anledningen till att jag inte har gjort det är för att jag är ganska bra på att ge folk ansvar och låta folk jobba, jobba och ta sitt ansvar. Och visa att jag tror på att folk kan klara. Och sen så hjälper jag när folk mm. frågar om hjälp. Men mitt mål har alltid varit att försöka bygga bort mig själv mm. så mycket som möjligt. För om för det finns alltid en risk att man bränner ut sig. Liksom. man bara... Ja, om det skulle hända så vill inte jag att det i Stockholm ska försvinna. försvinna. Nej men det är det som är hela grejen. Att samverka, samarbeta, sprida ihop, göra tillsammans. Det är då du får spridning. Om du skulle sitta bara med TEDx själv. Du skulle inte få någon spridning. Nej. Men om man är många som hjälps åt så har man många målgrupper, många människor. Och det är då det blir det här intresset. det är det som är så himla häftigt. Och det är kul för vi har väldigt många olika nationaliteter också på teamet. Ja det är det verkligen. Det, så det, jag ser det också som en väldigt spännande plattform för att hjälpa svenskar att bli kompis med folk från andra kulturer och, och vice versa. För det, det, Svenskar är vi är ju. Och det är nog inte Det är nog ett storstadsfenomen lite grann. Det är säkert samma sak i Paris eller andra storstäder i Europa. Men att man är ganska dålig på att. Slappa in nya människor i sin krets. Vi är väldigt bekväma i Sverige. Men vi har vår, vår krets med vänner. Och, liksom, och är ganska nöjda med det. Och, och orkar inte riktigt... Det var väldigt det. kul på TEDx i, på skofabriken. Det ja. var så många olika nationaliteter där. och ja. Som samlades kring samma intresse. Det ja. är det som är häftigt. Ja, verkligen. Och det, det är något som driver mig mycket också. Mm. Att kunna försöka bygga en känsla av community mm. trots att man är jätteolika och gör massa olika saker har du, du har ju många sayings är det något speciellt sådär som du gillar? Um, något citat? Ja, jag tänkte på uh, angående ledarskap och uh -huh. så. Uh, nu är det här tror jag titeln på en bok eller någonting, jag vet inte Är jag är inte osäker på var det kommer ifrån, men det, det sammanfattar kanske lite min ledarskapsstil. Mm. Eh, och det är... To lead is to serve. Mm. Eh, så att... Eh, att, att, le, att leda människor handlar mycket om att... Eh, ta ett steg tillbaka mm. och göra Att och mm. hela tiden... Visa att man... Man drar sig inte för att hoppa in och volontära i garderoben mm. om det skulle vara kris. Liksom. Eller... Tror du att folk är ovana vid den här typen av ledarskap? Alltså du skapar ju grupp. och ah. Hittar människor. Och sen... Jag vet inte. Alltså, jag, har ju svårt. jag är ju lite naiv och har inte väldigt lite näringslivserfarenhet. Mm. Mm. Så jag, vet inte. jag kan nog inte svara på hur den här hur, liksom, hur den kan appliceras mm. i en mer traditionell verksamhet. Mm. Men det enda, det enda som jag vet liksom i den, den här världen som jag har befunnit mig nu i två år på Trägg Stockholm är att eh, utan, utan den här typen av ledarskap, det är ju den enda typen som funkar. För att jag, ingen får ju betalt. Liksom. Mm. Så att eh, det måste vara eh, roligt. Man måste känna att man utvecklas på det personliga planet. Och få nya förmågor och lära sig saker hela tiden. Eh, och att man måste känna att man får ansvar. Och mm. att man kan vara autonom. Men att, man, att det är ändå väldigt tydligt vad, vad ens ansvar är. Det är nog det viktigaste. Mm. För att eh, annars kan det bli lätt flummigt och rörigt. Mm. Och så här. Eh, så att eh, eh, så jag, jag tror det är oerhört värdefullt. Jag har lärt mig extremt mycket- av hur man motiverar människor eftersom jag har tvingats jag kan ju inte ge folk order för att folk får inte betalt mm. alltså om folk får order och det blir ett vanligt jobb då kommer ju folk sluta liksom. mm. så um, så att inte kunna ge folk lön är, det har fördelen med det att man, man verkligen tvingas att lära sig hur, hur, vad är det som motiverar folk det finns ett till talk på det som mm. är som är av eh, Dan eller Daniel kanske Dan, Daniel Pink um, som heter The Surprising Science of Motivation det, Han säger att eh, modernt ledarskap handlar om att eh, autonomy mastery and purpose mm. så frihet att inte behöva sitta av tid utan att du känner att din arbetsgivare litar på att du mm. gör det som st står att du ska göra i mm. din arbetsbeskrivning. Uh, mastery handlar om att du känner att du jobbar på en arbetsplats där du känner att du hela tiden ställs inför utmaningar så att du kan utveckla. Alla människor vill ju utvecklas. Absolut. Alla människor vill känna att de är Går, rör sig framåt mm. och har någon form av progress, liksom mm. att de blir bättre på någonting. Mm. Eller att man. Eh, så fort man inte, så fort det stannar av så blir folk uttråkade mm. och byter jobb. Eh, och om man kan byta jobb. Ja, just det. Eh, så. Men, och sen det tredje var purpose. Ja, det. Att känna att du är på en arbetsplats. Där du vet att där det är tydligt i kulturen varför. Finns vi överhuvudtaget? Mm. Vad är syftet med allt det här? Precis. Det är ju inte så många företag som kan svara på den frågan. För det handlar inte om så här. Ja, vi, Syftet är att tjäna pengar. För det, det är en konsekvens bara av det verkliga syftet. Och det är kanske där hela skiftet är just nu. Mm. Vad är syftet och vad gör vi och varför? Folk ställer, folk ställer nog högre och högre krav på mm. det. Så det blir, ja. De företag som har svårt att hitta hitta det liksom och bygga en kultur mm. kring det de kommer nog ha det tufft i alla fall har det tufft att få folk att stanna mm. på företaget mm. men det är svårt att säga också för att det har ju liksom färre och färre jobb fler och fler jobb automatiseras och såhär så hela, hela jobbfrågan är ju också så här, vad, vad är jobb för mm. någonting? Det är ju inte någonting det är ju ingen naturlag vi har ju inte alltid jobbat förut så var ett profession samma sak som ens privatliv. Mm. Du var liksom hantverkare eller smed och det var, var inte ditt... Alla... Förut var ju alla entreprenörer. Mm. Liksom. Ja, precis. Och så är det inte idag. Eh, så det här jobb, 5 jobb det är en ganska modern mm. uppfinning. Liksom. Det ska bli så spännande att se vad allting tar vägen. Och mm. framförallt ska det bli spännande att följa TEDx mm. och Kids Hacker. Och tack så jättemycket för att du kom hit idag. Ja, tack själv. Så hörs vi igen så. Absolut. Mitt ja. nöje.